פרק ג. על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתיו ולא מצתיו. אקומנה ואסובבה בעיר, בשווקים וברחובות, אבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתיו ולא מצתיו. מצאוני השומרים הסובבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם, כמעט שעברתי מהם, עד שמצאתי את שאהבה נפשי, אחזתיו ולא ארפנו, עד שהביתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי. השבעתי אתכם, בנות ירושלים, בצבאות או באילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. מזאת עולה מן המדבר כתימרות עשן, מקוטרת מור ולבונה.